Notade esa diferencia nas pegadas que estou a dar hoxe. E que hoxe, que é mércores 23 de outubro, estou pola Ría do Burgo, como sempre, pero nun tramo do paseo moito máis preto da casa que normalmente. E aquí, o chan é a base de taboas de madeira, e dai que iso haxe distinto. Mércores, mércores... Resulta que moi probablemente chova o que resta de semana así que decididme a gravar en mércores porque levamos dous días, onde hoxe con sol hai que aproveitar Hoxe vouvos falar dun tema e a de que te dé pero claro, tendo en conta o que normalmente fago eu os puristas do que te dé Vanse tirar dos pelos Así que mellor se sodes Se ti me estás a escoitar Eres un purista do GTD Mellor que pares o podcast E o deixes para a semana que ven GTD eh, en inglés Get things done É decir, o arte casi podría chamarse así, non? Un arte de conseguir terfeitas as cousas que hai que facer Como decía, os puristas seguro teñen toda unha teoría que inventou un home que non me lembro como se chama e tampouco vou facer que Juan Editando volo diga porque é demasiado estricto para o que a min me parece que deben ser as cousas. Eu recoñezo que de non ser por un sistema non sería quen de ter feito todas as cousas que teño que facer, sobre todo no traballo. A min, para o que me serve este sistema, é para non deixar de facer nada que teña que facer. A miña preocupación non é tanto a productividade máxima ou sacar o maior rendemento ao meu tempo, senón o que é non esquecer de facer alguna cousa, porque moitas pois poden ter máis ou menos importancia, pero algunha delas sí que son moi importantes e no caso de non ter para certas datas as cousas feitas para min sería un problemón e, e para a asociación para que traballo así que o que me plantexeis no seu día é como adaptar ese que ás miñas necesidades e, se vos falo agora desto é porque den, levo algo así como un mes máis ou menos ou un mes e medio En que cambiei troquei o sistema antes utilizaba unha aplicación que se chama omnifocus para é bueno, pues, unha aplicación que, que te permite eso eh, levar este sistema, controlar todo ese, este sistema e facilitarte todas as cousas pero por un lado non estaba demasiado contento co funcionamento exactamente que ten digamos que é unha Aplicación moitísimo máis complexa ou que lle pode sacar moitísimo máis partido do que da que lle estaba eu a sacar Porque non necesitaba algo tan complexo Para min algo máis sincero incluso me vería mellor Pero sobre todo porque é carísima Están xa nunha versión nova que eu merquei no seu día Agora o modelo é por suscripción Non sei se había tamén unha forma de mercala en plan para sempre, pero vamos, Botando números, dixen, é que non me sae rentable para as miñas necesidades. Cale a alternativa que me plantexei? Pois Things, outra aplicación que un pouco é para nada barata, pero que, cando menos, non é un modelo de suscripción, é... moita xente que coñezo a recomenda, como, por exemplo, Peio, non? My William de manzanas por momentos da rede por momentos ali o podedes escoitar, por exemplo por tanto, como dixen hai como mese medio decidime a mercar a aplicación para Mac e aproveitando que agora mesmo está de oferta mercei tamén a aplicación para iPhone porque esa é outra tens que mercar tanto a aplicación o sea, para todos os sistemas, incluso a aplicación que teñen para o iPhone é diferente a que teñen para o iPad. Aínda que probablemente me viría mellor no iPad que no iPhone, resulta que a versión iPhone funciona no iPad, ainda que non está para nada optimizada para ese trebello, pero bueno, é un xeito así de aproveitála, e se algún día me dá a pois tamén merco a outra, é unha inversión. Se te plantexas, mercalas todas de golpe. E por estou contento con Zins en vez de con Omnifocus? Pois sobre todo porque é moito máis bonitinho. E, visualmente é moitísimo máis agradable. E parece que non, cando estás a traballar, un entorno visualmente xeitoso, digamos, incluso sirve medio para relaxar a vista e non terse que pelear aí coa interfaz tan fea de Omnifocus. Pero aparte, porque prácticamente... En Enfins, dame exactamente ou máis ou menos o que eu pido. Non vos vou falar de como é o que te dé, porque xa digo que eu non alevo para nada así. Simplemente vou vos explicar, máis ou menos, como me apaño eu para ter as cousas feitas e, sobre todo, para non esquecer as cousas que teño que facer e que teñen un plazo para rematarse. Para empezar... A teoría di que isto o debes utilizar para todo, para o traballo e para as tarefas persoais e para calqueira cousa que teñas que facer na tua vida. Eu, basicamente, o utilizo única e exclusivamente para tarefas do traballo. Algúnha cousa persoal teño apuntada, pero cousas moi sinxelas e que teñen que ver máis que nada con mantemento do ordenador e cousas parecidas. Son cousas do traballo. E a maioría desas cousas do traballo cheganme a través do correo electrónico, porque é o método máis utilizado xunto con un grupo de WhatsApp, en fin, xa, por min sería un grupo ou outra aplicación directamente, pero tendo en conta que eu traballo con moitas persoas voluntarias, hai que adaptarse ás apetencias destas persoas, e se queren WhatsApp, pois WhatsApp. A de, xa digo a maioría do contacto que temos entre nós a borde das reunións puntuais que facemos son a través do correo electrónico ou a través dos grupos de WhatsApp, pero sobre todo a través de correo electrónico ou as cousas importantes chegan a través de correo electrónico. Así que a maioría das veces o que fago é reenviar un correo a esta aplicación e ali se quedan na bandesa de entrada desta aplicación para despois procesala algún xeito. E cando non é así, o fago manualmente. Venden Ven o teléfono ou, se estou diante do ordenador, directamente na aplicación. E unha vez que me chegan todas esas tarefas, as distribúo. Básicamente, o que fago son dúas cousas. Ver de que carallo van, e ver cando as teño que ter feitas. En función da súa natureza, terá que ver cun dos, entre comillas, grupos de traballo, no que teño dividido, máis ou menos, todo o que teño que facer. Eu que sei, para que vos facades unha idea. Cooperación internacional, cooperación local, educación, asfe España, cousas así, como grandes grupos, Entón, unha das cousas que fago é eso Decir, esto vai para aquí, esto vai para ali E a segunda cousa é decir, cando as teño que facer Hai algunha cousa que obviamente ten que estar feita tal día Pois, por exemplo, contactar con fulano Chamalo por teléfono ou enviar un determinado mail determinado día Entón, a esas tarefas despoño unha data E ao resto de tarefas, normalmente, o que lles fago é un plazo. decir, isto ten que estar feito nunha semana. Entón, lle poño unha semana. Ou ten que estar feito en dous días, ou ten que estar feito hoxe. Xa non é un día especifico, senón un plazo. E por último, hai algunhas tarefas que as que non lle podo poñer plazo, por diversas razóns. Por exemplo, porque aínda non as podo facer, digamos que deberían estar en espera, este é outro dos grupos típicos do GTD, que eu non utilizo, eu simplemente os poño en algún día, creo que se chama, en fin, sí, algún día. Então, algún día chegar, chegará ese tipo de historias. Por exemplo, agora mesmo, que estamos pendientes de, da lotería de Nadal que vendemos en Asfe, e son eu que nas gestiona. Mientras non teña físicamente as participacións, non as podo enviar ao resto de delegacións de España, nen as podo repartir entre as persoas voluntarias que as vayan vender. Por certo, se queredes lotería de Nadal de ASFE, de Arquitecturas en Fronteiras, contactade comigo que vos ides facer ricos. Vale, no momento en que me chequen, que por certo probablemente se xo vendres, entón a tarefa esa que está aí en algún día a recuperarei, e... Eh, xa poñereis altamente cando faz un plazo ou que facere todo iso. E tamén hai tarefas, eso, de facer algún día, porque non corre empresa, pero que viría ben facelas. Esas quedan todas aí. Cá le de todo isto, Pois que con ese procesamento tan sinxelo eu xa me apaño. Por qué? Porque en fins podes poñer que se te mostren directamente as tarefas para oxe. Picas en oxe e te salí as tarefas que tiñan en oxe o seu vencimento ou aquelas tarefas en que o plazo para arrematálas vencía oxe. Que son poucas e, ou teño tempo ao longo do día de facer todo. Entón pico noutra opción que me dá que é nalgún momento. En esas me aparecen todas as tarefas, excepto as de algún día. É decir, todas as tarefas que teñen algún tipo de plazo ou data de vencemento. Que ao longo do día non funquen de facer todo, ao día seguinte me aparecerán ali na pestaña de hoxe. E, por último, tamén podo mirar esas tarefas de algún día. Claro, estas son as que menos importancia teñen e, na miña experiencia, son cousas que ao final non, non acabas de facer nunca. E, aínda que sexan cousas que non teñen un plazo, Si sí que convén, igual non todas, igual hai algunha que si sí que dá máis ou menos o mesmo Pero si sí que hai outras que convén dedicarse un pouco a elas Así que unha das cousas que fixen é poñerme todas as semanas unha das tarefas Con data de vencemento é facer unha das tareas que teño en algún día E por último, tamén neste grupo de algún día Hai cousas que teñen que ver directamente con persoas persoas que, bueno, eu, claro, eu estou no local de Arquitecturas en Fronteiras todos os días, casi todos os días. Pero hai moita xente que non. E hai papeles que elles teño que entregar, cousas que me teñen que asinar, certificados, bueno, eu que sei, dietas que me teñen que cubrir, cousas así. Utilizo as etiquetas, porque este programa tamén permite poñer etiquetas, para identificálas. As únicas etiquetas que utilizo son nomes de persoas. E así, cada vez que alguén Se chega por o local, consulto a etiqueta de esa persoa e miro se hai algo pendente ou non. E nada máis. Xa digo, seguro que a xente de GTD eh, o meu amigo Luís Sánchez Blasco, que ten un podcast específico sobre GTD, aprendendo GTD, seguro que si me escoita o Manolo Molero, que tamén está no mesmo podcast e tamén é amigo meu, Seguro que se están a tirar os pelos, pero xa digo O caso é xa ir adiante, que non se quede nada no camiño Eu sí que consigo ter as cousas feitas Desa forma tan anárquica Ou tan sinxela, ou tan pouco científica Probablemente se seguise o sistema real Sería moitísimo máis productivo Pero a min vai me ben deste xeito Zins, eh, debo recoñecer despois de estar utilizando moitos anos, bueno, tampouco moitos, an tampouco moitos pero sí que bastantes anos Omnifocus estou moi contento con Zins de feito, o ou galla houvese probado Zins de primeiras ainda que non estaba, claro cando eu o empecé, aínda non había saído esta última versión tan chula bueno, que non me enrollo máis veña, ata semana que ven chau chau